Kiitos kaikille muille, jotka tuli. Kiva nähdä taas näin monta. Kuten varmasti tiedätte, niin nyt on vuosi 2010. Perinteisesti puhelaiset on 2554. Nyt on kaksi eri näkemystä, milloin purku kuoli tai syntyi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Me ollaan kuitenkin nyt elossa. Äsken istuttiin 40 minuuttia ja se on erittäin lyhyt aika suhteellettuna vaikka noihin. Tuhansia vuosia. Vaikka 40 minuuttia saattaa tuntua pitkältä tai lyhyeltä. Se on just sillä hetkellä, kun me istutaan, niin Mikä ei ole sen tärkeimpää. Mikään ei ole sen arvokkaampaa. Ja se mitä me nyt tehdään. Mikä ei ole tämän arvokkaampaa. Tämän tärkeimpää. Kuten me tiedetään, niin... Me voidaan elää menneisyydessä... Eikä me voidaan elää tulevaisuudessa. 2009 on mennyttä, jos sitä halutaan vuosina ajatella. Eilinen on mennyttä. 40 minuuttia äsken saseni. Se on jo mennyttä. Äsken jo vettä. Sekin on mennyttä. Me kuollaan koko ajan. Tiedekin on todistanut sen. Solut kuolee uusiutuu ja niin edespäin. Mutta me synnytään myös koko ajan. Matti, niin tänään puhuisin asenista. Vaikka se on kaikille tuttua. Mutta se on kuitenkin meidän koulukunnassa se oleellisin harjoitus. Se on oikeastaan ainut, ainut harjoitus. Niin ketkä on lukenut Dogenin Shobo tietää sen, että Dogen kirjoitti kyllä aika paljon. Ja osa mielestä varmasti paljon puuta heinää, niin munkin mielestä on siellä paljon asiaakin. Mutta Dogen ei hirveästi kirjoittanut itse siitä shikan tasasta, eli siitä mitä se sasen itse asiassa on. Hän kirjoitti paljon kukista avaruudessa ja kaikista muista tiilistä ja kuusta, meristä vuorista, mielestä, eri puhdalaisista opetuksista ja suutrista. Mutta itse siitä, mitä se kanssa, eli vain istuminen, siitähän ei niin paljon höpissytkään. Ja toisaalta ei sitä hirveästi voi höpistä. Koska harjoituksen tarkoitus kliseisesti on kuitenkin palattaa meille takaisin tähän hetkeen. Ilmaat se mieli. Se meidän pään sisäinen tietokone on koko ajan sen välissä kontrolloimassa, manipuloimassa, manipuloimassa, kertomassa, mitä asiat on tai miten niiden pitäisi olla, analysoimassa ja niin edespäin. Tasainen tarkoitus on vertauskuvallisesti kääntää se tietokone pois päältä. Me ei tarvita sitä mieltä koko ajan siitä. Koska harjoituksen tarkoitus on hieman päästä irti siitä pakertumisesta siihen mieleen, mielenkäsityksiin, kuvitelmiin, unelmiin, harvoin sun muihin. niin se menetelmä, jolla sitä saseni harjoitetaan, se on periaatteessa ei-menetelmä. Sitä ei voi koskaan täysin tyydyttävästi kuvailla, sanon. Se olisi aika paradoksaalista, jos sen Tarkoitus on päästä irti mielen arvoista. Ja sitten kun me tiedetään, miten mieli toimii, mieli pakertuu niin menetelmiin, ideologioihin, teorioihin. Sitten jos me kuvaillaan monta tuhatta sivua sitä, mitä se shikan tasa on, mikä se menetelmä on, jolloin me sitä harhaa riisutaan, me luodaan vain lisää sillä harhaa. Shogun kirjoitti paljon runo, tai semmoisia aika runollisia ilmauksia, mitä se Shazenin harjoittaminen on. Shogun tuossa on vain kourallinen kappaleita, mikä kertoo vain siitä sasennista. Eka on tietysti Kukan saseni, minkä hän kirjoitti heti, kun hän palasi Kiinassa, no 1227. Pendova, sitten semmoinen kuin Shazengi, Sanmai ja Sanmai. Niitä vai 56 kautta. 90 muuta käsittelee sitä muita asioita. Muun muassa sen peräaukon pesuja, kasvojen pesuja. Mitä sen harjoittamisen ulkopuolella tapahtuu ja niin Mutta itse siitä sasemista, tasasta, Siitä on hyvin vähän. Koska ei kukaan voi koska Ei kukaan voi koskaan tyydyttävästi. Kertoa teille, tai mulle, tai kenellekään, toiselle ihmiselle, mitä se teidän itse teidän itse shikan tasa on. Ei kukaan voi sanoa, että kohta, kun istut 40 minuuttia, se tulee olemaan just sellaista. Harjoittaminen pohjautuu kokemukseen, toimintaan. Kukaan muu ei voi sitä kokemusta, eikä sitä toimintaa meidän puolesta tehdä kuin me itse. Siksi togin oli viisas. Hän jätti turhat löpienet siitä itse niin sanotusta menetelmästä vähemmän. Pitää itse kokea, mitä Shiganta se on. Sasengi, sen niminen kappale, hyvin lyhyt kappale. Melkein sama kuin Pukan Sasengi, mutta on pelkä Zazengi. Tässä on on kuvattu vain muodollisesti se, mistä sasennissa on siis muodollisesti kyse. Se voidaan kääntää, että se on semmoinen sasennistandaroitu, vakioitu menetelmä. Eli ihan kun joku, joku joku joku tietty liike, kuinka potkastaan oikeanesti ja siis sitä kutsutaan tietyllä nimellä. Niin Saseni on sama, että sasen on tämmöistä, sasennistutaan näin muodollisesti, se on siinä. Tuomaan pelkkä sen muoto. Mutta kuvaa tässä sasengistä hyvin yksityiskohtaisesti, mitä se sasen istuminen on. Se on aloittaa siitä, että pitää syödä kohtuudella ja ei liikaa ikäliä Hän vähän pitää anattiä ruokaa juomaan kohtuudella. Tilaisi olla liian kylmä eikä liian kuuma. Ei saa olla liian pimeä, eikä myöskään liian kirkas. Vatteet ei saa kiristää liikaa. Koska se olisi suunnitelma munkeille, pitää pukeutua kaapuun ja niin epä. joko täysiloutuksessa, puoliloutuksessa. Totta kai vodestumuliin. Kädet on tietyssä asennossa. Sen pidetään suorana. Pakarat tekevät lepähyvisiin tyynyillä. Tyyny on pyöreä. Sitä kuvailee sen, missä linjassa pitää olla. Korvat ja houkapät ja nenä ja niin edespäin. Se on nuo Sitten se vain siihen, että Sikko työtamissa hyvä asennon tai on asettunut se hyvä asento. Että yhden täydellisen hengityksen. Ja sen jälkeen istutyy kuin vuori. Ja sitten kuvailee. Tenin harjoittaminen on sasenissa istumista. Ja sitten tulee tämä kuuluisa, mitä on sterpptu, varsinkin englanniksi hyvin paljon. Eli ajattele, ei ajattelemisen konkreettista tilaa kuinka ei-ajattelemisen tilaa voi ajatella. Se on ei-ajattelua. Eli se on erillä ajattelusta. Tämä on sasenin todellinen salaisuus. Ja sitten päättyy samoihin sanoin, kun päättyy kukan saseen, Eli tämä on täydellinen portti Darmaa ja jotain Mutta että sasen kuvattiin vaan pelkästään oikeastaan kun sivukäytötapaan siihen, Ulkoisen muodon kuvauksen kuinka meistä istutaan kuinka me kädet on tietyssä asennossa. Miska, pää, olkapää, olkapäät, jalat, antio. Ne on hyvässä asennossa. tätä syvää. Sitten muutama lause vaan siitä, mitä se itse shikan tasa on. Istutaan tyyden kuin vuori. Ajatellaan ei-ajattelemista. Eli me ei, me ei ajatella, mutta me ei myöskään olla ajattelematta. Kaikki, ketkä on shikan te kaikki tiedätte, että se on oikeasti vaativa harjoitus. 40 minuuttia istua paikallaan. No se nyt tietysti onnistuu kaikilta, mutta se, että onko sinä tietoisena, onko sinä valppaana, istuuko sinä tyynenä kuin vuori, ilman, että mikä ajatus häiritsee, tai mitä muuta. Se on eri asia. Kuten sanottu, Apinakin oppii istumaan, apinakin pystyy istumaan. Jokainen oppii istumaan, ja se ei ole mikään saavutus, se ei ole mikään suoritus. Token on se suoritus, mutta on se ehkä Mutta jokainen se oppii. Duogen sanoo myös, että istuminen ei ole sen mietistä. Usein me saatetaan ajatella, että kun me istutaan saseen, niin me aletaan mietiskelemään. Nyt me tehdään jotain erikoista, jollekin saattaa olla niitä valaistumisia, mielikuvia, tai halutaan saavuttaa tasapainoa, onnellisuutta. Kaikilla on omat syyt. Mutta ei tässä opetella mitään. sen ei sinänsä, ei ole mitään mietiskelyä. Se on olemista vaan sellaisena kuin se on. Mietiskely tarkoittaisi, että se on jotain erillään tästä hetkestä. Mietiskely tarkoittaa sitä, että olisi joku menetelmä, joku, voisi vois jopa sanoa, että se on joku tila. Tai se on joku tietty harjoitus. Heti kun me luokin se joksikin, sitten se on heti erillään tästä hetkestä. Siksi ja Brad Warner, ja, niin sitten ja Peter ja kaikki muut. Painottaa sitä, että sasen on vain saseni. Se ei mitään sen kummempaa. Totta kai se voi sanoa, että se on mietiskelyä tai se on harjoitus tasapainoon tai valaistumiseen. Tai... Ihan niin vaan. Ainakin ketkä on niin tietää mikä se valaistuminen siinä on. <lacht> me voidaan pukea se ihan mihin teoriaan tai sanoa ihan mitä me halutaan. Mutta silti se on vain sitä saseni. Jos meidän on tarkoitus riisua niitä meidän harhoja, eli ne mitä meillä on vuosikymmeniä ja aikana, on pääkoppaa kerääntynyt, mikä jopa orjuuttaa meitä, saa meidät tuntemaan itsemme surullisiksi jostain tietystä aiheesta tai saa meidät näkemään jonkun tietyn konkreettisen esiin eri tavalla. Jollakin se merkitsee jotain toista. Mä sen en käytä voikukkaa vertauksena. Ei siksi, että voikukka olisi mulle traumaattinen, vaan siksi, kun voikukka on nyt vain voikukka. Jollakin pelkkä voikukka jollekin se voi olla se traumaista lapsuudesta. Siitä tarttuu sitä jotain mitä valkosta ja onkaan. Äiti huusi. voi voikukka. Siitä se on voi voikukka. Sama yksinkertainen pikku esine voi. Tai asia, kasvi, mikä vaan voi tarkoittaa niin monta eri asiaa. Siitä se on vain se, mikä se on. Se on nyt on voi. Mieli luo harhaa. Mieli luo käsitteitä. Ja kun me halutaan päästä irti niistä käsitteistä, siitä takeretumisesta niin käsitteisiin, Doogen ja muiden mestareiden mukaan, se päästäminen ei voi tapahtua jonkun menetelmän tai jonkun semmoisen kautta, millä me luodaan sitten uutta, uutta älyllistä ideologista harhaa. Sasen on vaan saseni dogen sasenissa istuminen ei ole sen mietiskelen Kuda Kudo Nishichima Rossi, eli mikä on dogen perustaja, syntynyt 1919. Hän kirjoitti 80-luvulla kerran kirjan To Real Dragon, todellisen lohikärmeen kohtaaminen. Tai mitä haluukaan käyttää. Siinä hän kertoo... Hänen näkemyksensä purhalaisista opetuksista, dogen Mutta se, miksi se kirja on myös arvokas, on siksi, että siinä on hänen oppilaansa Jeffrey Beilin kanssa käyttöön keskusteluja. Luen siitä yhden pätkän. Beili kysyy, puheessasi sanoit, että sasenissa istuessamme voimme tunnistaa itsemme sellaisina kuin istumme todellisuudessa. Tunnistamisen ajatusta on vaikea ymmärtää. Mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa tunnistaa itsemme? Sitten Nishichima vastaa. Tunnistamisella tarkoitan eräänlaista tietoisuutta tai tajunnan tilaa. Sazen ei ole tila ilman tietoisuutta. Kun aloitamme Sazenin harjoittamisen, mielemme ovat täynnä ajatuksia ja mielikuvia. Vähitellen rauhoitumme ja yleensä siinä vaiheessa tulemme tietoisiksi itsestämme. Tulemme tietoisiksi tosiasiasta, että me ajattelemme. Tällöin tietoisuutemme siirtyy hiljalleen muihin olemassaolon puoliin ja tulemme tietoisiksi kehostamme ja tyynystä, jonka päällä istumme. Näemme, että olemme siinä istumassa seinän edessä. Me olemme siinä ja me tunnistamme tämän tosiasian. Tätä tarkoittaa itsemme tunnistaminen sasenissa. Sitten peili kysyy, onko itsemme tunnistaminen tässä mielessä sasenin päämäärä? Ja Nishichima niin vastaa, ei, en usko niin. Se on vain yksi kokemuksemme puolista. Sassenissa. vain vaihe tai etappi kokemuksessamme, sasenin päämäärä on vain istua. Ja ketkä enemmän tai istunut vähemmän, tietää, että harjoittamisaikana tulee kaikenlaisia fiiriksiä. Ne voi olla tosi euforisia. Saattaa tuntea valaistuvansa, leivässä, jos se on tosi korkealla. Saattaa tunna pelkotiloja. Ahdistusta, masennusta, kaikkea muuta. Saattaa väsyttää, saattaa vituttaa. Saattaa olla tosi tylsää, puhduttavaa. Se on luonnollista. Niin se menee. Silti se, että vaan sitä se Yksi suuri harha, suuri vaara on siinä, että jos me joskus saadaan joku tietty tila, olkoon se sitten pelkotila tai seukorinen tila, saatetaan alkaa sitä tai jopa haluamaan sitä. Siis kun mistään seuraavan kerran saa sen, niin saatetaan miettiä, että tulokohan minulle tänään se kauhulahtaus. Tai että pääsenkö mä tänään yhtä koville ledeneille huitelemaan siellä, jos on siellä avarvassa. Se on hyvin helppo lähteä tuollaseen ralliin. On hyvin helppo olettaa, että tämä on polku johonkin valaistumiseen. Tai että tämän polun avulla oppii tietämään kaikki salaisuudet ja kaikkea muuta. Varmasti oppiikin. Mutta ei se ole se päämäärä. Ei me voida sanoa, että nyt kun me istutaan alas, minä valaistun. Tai että minä tulen valaistumaan. Eikä me voida luvata, ei kukaan voi luvata itselleen. Ei kukaan toinen voi luvata kenellekään toiselle. Että esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, tai kun maksat tämän ja tämän verran, niin sä palaistut. Tai viiden vuoden päästä sä oot jo huomattavasti tasapainoisen pitää tai muuta. Se on pelkkää Ne on katteettomia lupauksia. Se on aika vaarallista väittää, että kun me saseen, niin sit me saavutetaan todellista tasapainoa. Se, mikä tässä on paradoksaalista, on se, että kun me istutaan ja me jatketaan sitä istumista, kyllä silloin saavutetaan tasapaino. Se ei ole mikään lupaus, se on seuraus siitä toiminnasta. Mutta jos me ei istuta päivästä päivään, mennä läpi niiden omien fiilisten, siis kaikille ei todellakaan tule edes mitään euforisia tiloita, mitään kyse ei nyt mistään mistään. Jos me vain istutaan päivästä päivää, eletään sitä normaali arkista elämää, pyritään tekemään parhaamme siinä elämässä, Ja se harjoitus alkaa itse kantamaan itseensä. Sitten me saatetaankin huomata, että vau, en enää tarvi mitään valaistumista. Tai enää mä tarvi mitään ylikokemuksia. riittää se, että mä oon nyt tässä mennä. Mä istun vain tässä ja se on tässä. Laittamakaan kaupassa. Tai vau, mä oon elossa. On terve, mulla on kattopääpää, niin edespäin. Mieli haluaa kaikkea, mieli vaatii kaikkea, mieli haluaa koko ajan enemmän. Enemmän rahaa, paremman vartalo, paremman koulutuksen, niin edespäin. Mieli haluaa sitä, mieli haluaa tätä. Mutta ei elämiseen, ei todellisuudessa olemiseen. Tarvita kaikkea sitä, mitä se mieli haluaa. Ja se sen auttaa riisumaan sitä harhaa. Että ei se ole mikään lupaus. Se on seurasta siitä toiminnasta. Mutta se on sitä toimintaa, mikä jokaisen pitää itse kokea, jokaisen pitää itse rakentaa. Se kukaan muu ei voi sitä tehdä toisen puolesta. Siksi tämä on niin veemäinen harjoitus. Koska se tässä oikeasti joutuu puuduttamaan sitä takapuolta ja sitä selkää päivästä päivään. sitten kun sitä jaksaa tehdä, huomaa, että no tässä se nyt sitten onkin. Pinnistunpa taas. Voisi sanoa, että sase menettää merkityksensä. siitä tulee yhtä luonnollista kuhan Sitä ei pidä minä enää ihmeellisenä. Usein siinä vasta, kun sase alkaa tuntumaan helkkarin tylsältä. se on hyvä merkki. Se kertoo ainakin edes jotain siitä, että nyt ei mielellä ole jotain ennakko oletuksia. Mieli ei enää odotakaan. Pitäisi valaistua tai pitäisi säilyttää jotain. Kun huomataan, että me vaan istutaan me vaan ollaan, se on tylsää. Ja sitä todellisuus on. Ja sen kuin oikein niin huomaa, että vaan se tylsys onkin kauneinta. Ei meidän tarvitse koko ajan hötkyillä joka paikka. Ei meidän tarvitse kaikkea tietää, ja meidän tarvitse kaikkea osata. Voidaan vaan olla paikalla välillä, rauhoittua, olla hiljaa. Ei meidän tarvitse täyttää jotain tyhjää jollain tekemisellä. Koska me ei voida elää missään muussa kuin tässä hetkessä. Jos tämä hetki tuntuu tylsältä, se on aika itsensä pettämistä, aika harhaa. Sä et voi olla missään muualla kuin tässä hetkessä. Saattaa miettiä, että vaan vähän mulla oli silloin kivaa. Vitsikos nytkin niin kivaa. Ja miksi mä en oo siellä? Miksi mä oon tässä? Miksi mulla ei sitä? Miksi mulla ei tätä? Miksi musta tuntuu tältä? Me ei voida päivä tätä hetkeä. Me ei, me ei päästä karkuun tätä hetkeä. Me joko kohdataan se, me joko hyväksytään se. Tai sitten me kehitetään niitä mielenralleja. Tai kehitetään jotain tekemistä. Siksi 40 minuuttia, ne minuuttia voi olla ihmeellistäkin paikallaan, kun huomaa, että vau, siellä päässä on sitä pulina. Sitä pulinaa ei välttämättä huomaa, kun sen tyhjön saattaa, tai siis sen pulina saattaa peittää jollain tekemisellä. Niin kuin Niisitsi Marositis pienessä kappaleessa sanoi, se on sitä itsensä tunnistamista. Istua siinä seinä edessä ja huomata, että tässä mä nyt olen. No, no, missään muualla kuin tässä. Taas tää Sen-sarjassa. Tässä on kuuluisiä kooneita ja tarinoita sarjakuvamuodossa. Luen yhden. Näistäkin on monia versioita. Moni on tämänkin kuullut. Pangdynastian aikaan aikaan Banshan Baoji näki ihmisten nostavan torilla Villisian lihaa. Sitten siinä on semmoinen koju, mistä Villisika levyttää ja tyyppi sitä osoittaa, että osoittaa myyjälle. Villisika sanoo, ottaisin palan hyvästä paikasta. Sitten se teurastaja, tai mikä nyt onkaan, veitti kädessä, kysyy. Hyvä ystävä, mikä paikka ei ole hyvä? Kuulessaan liharauppina sanat. Kanssan saivalaistuksen. Saivalaistukseen. Kuitenkin ottaisin palan hyvästä paikasta. Haluan hyvän paikka, hyvää lihaa siitä possusta. Mestari mestari no, sähän mestari. teurasta ja mestari kautta teurasta ja kysyy. Hyvä ystävä. Mikä paikka ei ole hyvä. Mieki erottelee. Tämä ei ole hyvä paikka. Se potka on parempaa kuin tämä. Ehkä se voi olla, en tiedä. Se on silti vain se possu tai se villisika. Onko tärkeämpää miettiä, mikä siinä possussa on parempaa kuin toinen pala? Onko tärkeämpää vain se, että syö? Tarviko meidän aina määritellä, mikä on sitä parasta, mikä on se paras paikka, mikä on se paras olotila, mikä on täydellisintä, milloin me oltaisiin onnellisia, mitä meidän täytyy tehdä, että me tunnettaisiin olevamme elossa. Sasenin tarkoitus on näyttää, että kaikki paikat on semmosena just semmoisia kuin ne on. Onpa ne sitten hyviä tai huonoja kun ne on vain semmoisia. Mikä paikka ei ole hyvä? Harjoitus on helppo paikka. Jokainen tiedä, miten helppo on keksiä tekosuus, miksi mä tänään istuisin. Tai miksi mä nyt vain vain 20 minuuttia illalla. Usein kirjoissa ja kaikissa keskustelussa kuulee, että mitä mun pitää tehdä, että mä pystyisin istumaan sen pidemmän aikaa? Tai mitä mun pitää tehdä, että mä saavuttaisin sen tai tekisin näin? Usein mestarit vastaavat, että sen kun vaan teet, sen kun vaan istut. Me älyllistetään liikaa. Me käsitteellistetään ihan liikaa. Me mietitään liikaa, mitä se shikan tasa on, mitä se zazen on. Tai mitä sen pitäisi olla tai mitä se ei ole. Saatetaan analysoida, että miten mun saisin tänään meni. Vauneksi 40 minuuttia tosi hyvin. Sitten kun mistä illalla uudestaan tai aamulla. Sitten se olikin yhtä tuskaa. Sitten me saataan miettiä, mikä nyt meni vika. Totta kai sitä voi spekuloida. On ihan hyväkin vähän miettiä, että hän tarkistaa, oliko se asento ehkä nyt erilainen ja niin edespäin. Mutta ei täysin työtä vastausta voi saada. Koska sasen on sellaista kuin se on. Joskus se on helkkari, kivaa, joskus se on todella vaikea. Siitä huolimatta se on vain sasen, niin se on sitä istumista. Niin istutaan päivästä toiseen. Toinen kappale, mistä myös hävisin tuossa. Jokin kirjoittamassa paljon luonnosta. Vuorista ja joista ja järvistä ja edespäin. on semmoinen kappale kuin Tsuki. Tarkoittaa kuuta. Kuu. kuoli tärkein. Se oli erittäin tärkeä vertauskuva. Ja on se siis aika inspiroivati. huolivat puut. jetvuoret. vuoret. No niin. Itse. Mutta puusta on tehty aika ne klisee. Sitä on mystifioitu aika rankasti. Sitä ilmeisesti mystifioiti jo siihenkin aikaan, koska Dogen kirjoitti kappaleessa Tsuki. Kirjoitti siitä, että, että ihmiset pitää kuuta jonka muuna kuin mitä se on. Hän käytti tässä kappaleessa kahta eri, jos voin sanoa, taso. Toisessa kuoli semmoinen kuin kuon. Sitten toista oli tämmöinen abstraktio tai tämmöinen käsitteellinen kuu. Mitenkä sitä siis mystifioidaan? Kuussa voidaan nähdä todellisuus ja niin Sitten koko läpi tämän kappaleen, Doge koko ajan muistuttaa siitä, että kuu on kuitenkin vain se pelkkä kuu. Se on vaan se, mikä myödyttää kirjoittaa, että kuu ei näy aina, aina vain öisin ja myöskään yö ei ole aina pimeä. Älä ole rajoittanut käsityksiltä. Tässä kannattaa aika liikaa miettiä, mitä tämä tarkoittaa näin ja muuta. Mutta ihan selkeitä, konkreettista opetusta. Tämä voi kääntää ihan mihinkään meidän elämäntoimintoihin vaan, vaikka tähän sasenniin. Meillä on joku käsitys säsennistä. Sen pitäisi olla jotain tiettyä tai sen pitäisi tuntua jotain tietynlaisia tai me ihmitelleen, kun se on Mutta ei kuukaan ne aina vähävisi. Puunäkymys edellä päivisinkin. Yrkäinen ei ole aina pimeä. Yö ei ole aina samanlainen. Puu ei ole koskaan samanlainen. Sasenne ei ole koskaan samanlaista. Meidän päivä ei ole koskaan täysin täsmälleen samanlainen. Kun me herätään aamulla, me ei koskaan tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ei koskaan. Meillä on suuntaviivoja. Meillä saattaa olla kalenteri, lukujärjestys, ihan mikä vaan. Kellokortti. Ei mitään sellaisia kellokortteja käytössä. Avan kortti tai pitää mennä vaikka töihin. Me tiedetään se, mutta mitä vaan saattaa tapahtua. Junia menee oteliseen, niin ei kukaan voi sellaista tietää. Sellossa on Ei kukaan voi sellaista tietää. Asioita tapahtuu. Vaikka kuu oli viime yönä, tämän yön kuu ei ole eilinen kuu. Meidän tulee sisäistää harjoittamisen kautta, että tämän yön kuu sekä alussa keskellä että lopussa on kuu tänä yönä. Koska kuu itsessään ylittää kuun, kuu on vain olemassa, eikä se ole uusi, eikä se ole vanha. Kuu on aina alemassa. Okei, okay, nyt, nyt ei mennä tieteeseen, mutta kuu on nyt siellä. Ja se, kun me koetaan se tällä hetkellä, tai syödään, juodaan, mitä tehdään. Se on todellisuutta. Se ei ole uutta, eikä se ole vanhaa. Se on aina tuoresta. Aina. Tämä on mennyttä jo. Mennyttä, mennyttä. Tämä se, mikä me tänään istuttiin. Se on kaukasta historiaa. Ei kukaan mistään näe tarkkaan muista, mitä se on tapahtunut tarkalla. Se oli vielä tuoreessa muistissa, kun se loppui. Nyt se alkaa olla vähän Tai Tähän biologi saattaa vielä joku selkään tai vieläkin ei kukaan siellä avaruudessa. Silti se on mennyttä, se on kaukasta historiaa. Mennyt ei tuo enää koskaan takaisin. On täysin inhimillistä, että me takerrotaan menneisyyteen. Menneisyyteen on tosi helppo takertaa. Me voidaan kehittää mielessä vähän teorioita ja tarinoita siitä, että miten joku tapahtuma menneisyydessä meni. Me saatetaan värittää. Ja on sehän tieteellisesti todistettu, että ihmisen mieli värittää muistikuvia. Muistot ei koskaan vastaa täysin todellisuutta. voi voidaan hieman lisäällä sinne yksityiskohtiin, mikä saa meidät tuntemaan ehkä paremmaksi olomme. Koottamaan itse tuntoa tai jotain muuta. Mutta me saatetaan saada vieläkin voimaa jostain menneisyyden tapahtumasta esimerkiksi. Se kantaa meitä. Syyissä on menneisyyttä. Ilman mitään idealistisuuden häivääkään. Sasenin tarkoitus on myös oppia päästämään irti siitä menneisyydestä. Ei se ole enää todellista. Ihan sama, mitä me ollaan menneisyydessä tehty. yleviä jaloja, hyviä tekoja tai hirvittäviä vääryyksiä. Se kaikki on mennyttä. Se on unohdettu. Ei se ole enää todellista. Todellisuutta. Se on mennyttä. Me voidaan koko ajan aloittaa aina alusta. Aina uudestaan. Myönnetään virheet. Käännetään keokkaan. Teoriassa hyvin yksinkertaista. Käytännössä helkkari vaikeaa. Siksi buddha oli ovella jampaa. Se keksi, että kun me vähän sitä mieleen harhaa riisutaan sillä mietiskelyllä tai mikä harjoitus onkaan. Sit. Voidaan lainamalla se tässä hetkessä. Niin kriisistä kuin se onkin. Tätä hetkeä ei saa kiinni mielellä. Me ei voida sanoa, että nyt mä oon läsnä tässä hetkessä. Tai että nyt mä yritän, vaan mä, nyt, nyt mä yritän olla tässä tässä. Sitä ei saa kiinni. Äly, mieli, analyyttinen, ihan mikä vaan. Se ei koskaan saa kiinni. Sitä ei koskaan. Aina kun me ajatellaan jotain, se ajatus karkasi. Kun mä sanon sanan nyt. Se meni jo. Mä en saa sitä takaisin. Me ollaan läsnä vain tässä hetkessä, vaikka me sitä huomata. Mutta se mitä suuret mestarit ovat mikä sasennissakin on, on se, että me voidaan kokea tämä hetki, Me voidaan olla läsnä tässä hetkessä. Siksi tämä on niin vaativa harjoitus, koska tämä pohjautuu vain siihen harjoittamiseen. Tämä pohjautuu toimintaan, kokemukseen. Kokemusta ei synny ilman toimintaa. Toiminta ei ole erillään kokemuksista. Tässä kuukappaleessakin Dogen painottaa taas sitä. Meidän tulee tarkastella tätä totuutta huolella ja sisäistää se harjoittamisen kautta. Ja teidän iloksenne tai kauhuksenne. Tarinan. Vanha munkki kuivasi, vihanne, kuivasi vihanneksi auringon paahteessa. Sitten ohikulkija saapuu paikalle ja kysää munkilta, kuinka vanha olet? Munkki vastaa 68. Miksi sinun pitää tehdä täällä noin raskasta työtä? Munkki vastaa, koska minä olen täällä. Mutta ei kai sinun tarvitse raataa täällä helteessä. Se mukki vastaa pitää, koska nyt on helle. Ei se munkki voi olla missään muualla. Se tiesi sen. Koska se nyt päätti kuivata niitä pirovihanneksia siellä helteessä, niin sitten se nyt oli siellä. Ei se voi olla missään muualla. Ja koska oli helle, ei se voinut päästä että nyt tulkoon kylmyys. Se oli läsnä. Se oli siellä hetessä. Totta kai on ihan oikein, että kun on heille, voi vähän valittaa. Mutta ei siirti muuta siitä tosiasia, että sitä helle ei pääse pakoon sillä hetkellä. Silloin me päästään pakoon, jos me mennään jonnekin muualle. Jääkappiin. Niin ne Mutta silloin kun me tehtiin jotain, se oli konkreettista toimintaa. Eikö se Mutta sillä hetkellä kun me oltiin siinä helteessä, silloin me ei vielä autossa sillä jääkaampissa. sanoo tuossa samassa kirjassa. Jos harjoitat sasenia joka päivä, ennemmin tai myöhemmin huomaat, että ajatus valaistumisesta on muuttunut epäoleelliseksi ja itse asiassa pikemminkin tylsäksi. Havaitset, että... Et tarvitse mitään harjoittamisen ulkopuolelta. Että et tarvitse valaistumista. Ja että se on valaistumisesi. Havaitessamme, että, ette, että emme tarvitse valaistumista, on valaistumista jo itsessään. Se on hyvin ironista, mutta luulen sen olevan totta. Dogen on sanonut, että Saseni Sassen, harjoittaminen, Sasen itsessään on valaistumista. Se ei ole mikään syvä, filosofinen tai metafyysinen väppä. Se on konkreettinen fakta. Ei ole olemassa mitään valaistumista meidän ulkopuolella. Ei ole olemassa mitään syvää tilaa meidän ulkopuolella. Tai onkin, niin se ei ole sitä nyt. Tai se on, niin sitten on, mutta se on kuitenkin nyt. Tosiaan niin ulkopuolella ei ole yhtään mitään. Tämän hetken ulkopuolella ei ole yhtään mitään. Ei ole olemassa mitään todellista maailmaa jossain tuolla tai jossain täällä. Eikä olemassa todellista maailmaa menneisyydessä eikä olemassa todellista maailmaa tulevaisuudessa. Vaikka meistä huomataan, että todellinen maailma on nyt tässä, mutta se ei ole mikään meistä erillinen tila. Sen tarkoitus on tehdä meidät tämän tyhmemmiksi, yksinkertaisimmiksi. Ei kaikkea tarvitse oikeasti sisäistä, ei kaikkea tarvitse tietää. Ei tarvitse aina olla se paras, eikä aina tarvitse pyrkiä niihin suorituksiin. Ei ole pakko vertailla itseänsä muihin. Totta kai se on luonnollista, mutta sitä varten on harjoitus, jota harjoittamalla olla päästä irti niistä tai siitä takertumisesta siihen vertailuun. Ei meidän tarvitse kaikesta pitää kiinni kynsin hampain. Mutta asennin harjoittaminen ei ole myöskään, vaan tätä pelkkää konkreettista istumista, ihan niin kuin tiedettä. Se todellinen harjoittaminen on tämän istumisen ulkopuolella, Se, mitä me tehdään siellä arjessa, työssä. Se, miten me kohdellaan muita. Se, miten me kohdellaan itseään. On oikeasti sallittu olla tyhmä ja yksinkertainen. Se on jopa suotavaa. ei nyt tarkoita siis mitään. Sillä ei ole mitään tekemistä älykkyysosan on niin kanssa. Se on lähinnä vain sitä, että jos jotain tapahtuu, niin ihan Mä en nyt enää voi vaikuttaa siihen. Se nyt tapahtuu. Miksi mä tästä hakkaisin päätä seinään tai miksi mä heittäisin kännykän tuohon seinään? Mitä se auttaa? Mennyt on mennyttä. Otan tästä opikseni, käyn enkäkään. Yritän uudestaan. Tai jos joku sanoo jotain tosi ilkeätä tai jotain pahaa, niin että se kanssa saattaa koskettaa satuttaa. Mutta se on vain sen sanoja. Ei se ole todellisuutta. Ei se ole, ei se ole mikään totuus. Se, että mieli on harhainen, mieli takertuu. Ei se ole mikään ihmisen luonnollinen olotila. Ja se on oikeastaan aika ironista, että yhteiskunnassa pidetään luonnollisena olotilana. Harhaista mielenolotilaa. Sitten jos puhutaan tasapainosta tilasta, sitä ei muuta niin uskonnolliseksi siis sępinnäksi tai se ei muuta jostain tai jotain muuta. Ei tälläkään ole mitään tekemistä mikään valaistumisen kanssa. Tasapaino tarkoittaa sitä, että meidän mieli ei ole koko ajan kaikkea käsitteellistymässä, analysoimassa, erottelemassa. Meillä on lupa vain olla. Jos me jotain tiedetään, sit me ei tiedetä. Ei se teemistä huonompaa ihmistä. Jos joku toinen ajattelee, että vähän on tyhmä. Siinä haattelee. Jos joku ajattelee, että tuossa laulaa. Siinä haattelee. Mä tiedän, että mä en osaa laulaa, mutta ei se mulla aittaa. Sassen on harjoitu. Niin kauttaan riisuma sitä harhaa. Siinä ei ole mitään idealismia. Idealismi on siinä, jos kuvittelet että Sassen oikeasti auttaa johonkin. silloin, jos me vain istutaan, me harjoitetaan päivästä päivää, vuodesta vuoteen. Se on sitä todellista sasenharjoittamista. Se on sitä ei-ajattelua. Me vain nyt istutaan, koska me tiedetään, että se auttaa, ei se, sen kummin